Haberia! Konfituraoze. <tose> Aga suasu Hala, hemen gira itspegin azkeinan azkeinan, eh? Eta hemen ditugu gaztea asamladako gazte somaitzu. Noh <tose> zeitugu Ni Xabi Arizandotik. eta bazango gazte asamladakoa. Ta bizen. Jinziste numre handian. Bai, torri gara, goizeko hiruetan jaiki, ta martxa, korrikai laguntzera, erabaki ginoen asambladan ere, erostea kilometro bat, eta oizien, gure garpen aiteko ere bai Euskaran aldeko borrokai. Elizondo ora, joan nintziste, Elizondo arte edo augunago? Zaiatiko <laughs> gara, baina ez dut uste, kotxe aurbildugu, behar bada, igotzeko, hasi ke, oizien. Zuban artean euskara nola da lagun Gure artean, egunerokoan Euskaraz, egu... Guk autu politiko, autu politiko bezala hartzen dugu euskerat, azken finean gure gure nero kora saiatzen gara eramaten e, bai aizialdi ingurune eta baita ere ingurune pois, politiko agotan gazte asamblea bezala. Eta hogare simbolikoki eh, hartzen duzia lehen kilometroa mugatik, eh, den lehen kilometroa hori da? Hori da, bere garaian ian mugalariak zuten bezala, mugan alde batez hibertzena gu ba, berdin. Guntakoan ere, ba, emango em, em, dugu ongietorri ekorrikai e, e, baztanera. Egan daukute beti hemen badela Bengala, suzili eta denetaik, hala da izan nendea? Ez gaurkoan, ez gaurkoan lasai, gaurkoan karrikutugu pankarta batzuk, aldarri batzuk, euskera alde, gaztetxe alde, arroztegia tardi dizen kontra, baina gaurkoan Bengalaik batre. Zumatzi ziste? Ba, amar bat bildu gara, gazte asamla eta gero lagunek ingurukoak eta pos, bertzea amar bat, hogi bat bildu izin gara. Bire eskertzuri, bi batziek? Simona eta Mikael, egun hon? Ba egun hon? Bai egun hon, gaua da horre indiek egun hon Bai, e, grabatzen du gulaik eguna txarria bena, Ilun ono bazterrak Laguntzaileak aipatzeko batu Ziek e, laguntzaile se, Nun asiik, nun bururatuik, hemen izpegin bururatuik e, Demura pachastat, e, paste uzie? Kamionan hasigira e, argiuan Eta pastu ira Dona Pauletik, Irizahitik, Agoza, Baiorgi, unatakte. Kamionan, zeiten zinuten? Kamionan zein, ean e, diendea etorri azenez kilometroetara, eta bizkarrikoak banatu, eta ara musikak kudatu, ere, importante baita. dira bizkarriko eginitz? Joa noben dira, jondondira. Gero kamion egibileko ekipak zuen horri gu, guk, guk, guk bidea. Zira txanda txipiak editu zenak? Ez, ez, bo gero hitenda, eh, motivazio piskat, eta are-are! Ba bai hitenda, eta zehnegi saz bada giro, bauzu ba, zerbait piskatola, bultzatzen zeitu nahi... eta hačikzen zeitu nahi iratzer ba, izan dira Bo ta izan irak kilometro Ba, bizpairu eskoin esker, eh, don, donapoleu eta irisarri hartan izan dira bizpairu, hemen ere izpegin, baina iduriz baigorritiek abiat, abiatzen ziren, beraz, bo, jende txoa izan da, lera gusituko. Ba, bat, agero puntu, puntu poli batzo ge, atxestako kilometroa edo ortsa izen, eta baigorri azpiartan ortsa izgarrim txoa, Nik dolu ez baitutik guztiazken finean, korrika zeman duen, ez tutelako irudirik, beraz, mebon. Agariko, ikusiko dugu pasten hor izpegitik, Kuntsa. Hori da, ez duzu ikusten, uh, ikusten azkenean korrika. <laughs> Aitzinetik zira eta Don Napoleon, egiten zuen itzulea, behaz ikusik du, bainan bestela ez duzu ikusten nien da korrika egiten. Boa, zen aldetik, uh, kamionetik abarte induzia korrika, para paradauka induzia, edo ondoko kilometrotan hor. Hainetza tonduko egunetan. E, Iakoitzez, pasten e, da azpachanen eta bayonan, eta hor, egin gudut kurika piskat. Bat, hanek behar di, Bayon, biliko, eta ziren egiztaz bada animaleko pesta. Baionan beraz, e, han parte hartuko ere, eta kurika piskat eginen. Hor, ba. dihan, huai, ziken e, humaitan lekuko emaitan duzie, huai, emene izpegin, beste talde batek e, hartuko duzien txegi da? Bai, e, ia egan, e... Iparraldeko Aekako langileak dute egiten uh, langileak dute dute iten ispegiarte eta gero nikuste goaldekoak dute segidartzen Hala da Lekukoa lekukoa uzten diezu e kamionetare Ah kamioneta ba korrika dena bai bainan bizkarrekoak saltzen dituena e, badira bada iparraldeko Aekakoko kamioneta hartzen ugrekin ta haiek baute haiena ez dizte uno et chat vesbea osie hartu eta... harpatu ta ber, berispatarori di auci ta kashi ke chan sengira eta et chanta da no ustez bia granikaz hala loinen loinen eta luzaz bo meguru guisha bo eskreto constituo acho teko eta mikel viva ba, eh. seg viva seg viva segola Hizpegin petigora, baxena fakta, zom eita, emantxe, atxankatuik batzu, besta atzu gutio. Eta, bo, zu, noxera nontik helduzera? Ni uh, jamuntzo, banketik heldu eta abiatuniz baiguritik, amestoitik. Eta, kilometra paha stati nik, gale? Be, amara jameka aholako zait. Hala, kilolari fina? Bon, ça dit. C'est il y a pas cette motivation acheter quoi. Euh d'un carakin à lycée quoi la uh, cherka. E <laughs> no, uh... ba, ba, uh, Ogoi Gotamarbat uh, e et la gelo Musondian Igo Gilard, on a on a gain dit. Et Gilo <laughs> Biski Gochan. Voilà. Passer Hala, bat ziñako partitu ikola lasterkan, otzori rehusetauzi kasatzen, eta hor izpegidat ginondua, ez dakit zure imprezioazua iztandena. Ba, be, placerazen, lagunan artean ebilzea, eta persoena behiak ikustea, eta hau, uste dut, melzi dugula trago bat hartzea, hemen izpegin. <laughs> Euskarain aldea? Ba, ebiti, hortako argila, eh? Eh, egun goshot pasaisazura? Mileschker. Adieu. Bon moyen, ba iguritu kvar titi. Bai, ba iguritu en oficial catalano, basque kilometro Malu ruski kilometro eta... nagosin kilometra, ta en des courses c'est quoi? Kurutzami detik. Ta se ispegertu. Ta atzo utzua utzia hemen ta. Hala, ispegertu. Or sore ibilbidea na. A momentu goxuenak edo? Hurtzautak eh, azken kilometrotan eh, zinez eh, taldiakipi hau zen eta zinez algar motibatzen ginen oju eginez eta kantatuzta poidita zen eta hemen ba, lekuko emaitia baztango laguneiz eta guk azkenia nahe manan iztuko egin ta piskat simboloa izigak besarka da horita eta gero baztandak egi ustea lekuko, poidita hori. Ba, baxena gaindi, behanta piskat, <laughs> du piskat beno gehiore batzutan bilduik Basen e, aipamena edo hemen berreskuratuko zela izpegi kalde horretan ez dakit geustian, edo igaitian erritmoa pixkat e, azkartuz joan da, Ba, pentsatze dut igaitean piskat rekuperatzu dela, zentak gu bea egon gira anitz beherean, eta kusiot horren erdi bat guti gora berantazuela horrein, eta pentsatze dut behititzean beharko dutela eginaien lan, bastanda rek rekuperatzeko. Ba maldari behiti egezko joina Beste egon batzu, korik ainen? Donostin, meztakitea kujikainan denegiazki edo inezibili, baina, bai, bai. Ondokoa, Donostin eta astuntan abianiz Zumaha gara ikaslekin, beraz, berdin Zumaha gan ere kilometro bat, edo, zeit, <laughs> iteko. Eta bai pesta, bisenteniat? Ez, <laughs> ez, pentsat, dutxa hon bat, kafia eta ez ez. Ah, segidan? A bai, bai, goizik, orzazpektik ditan, bai, bai. Zaila izanen biskat. Bai, pentsatzen, bai, baina, bendi bilaldi aurrekin, gau, <laughs> Iseila eguna, pentsatzen. Ufianxertzeko gogozdeiak. Bumbe, kuraila hona eta mileskaramoia. eta fach. Ze Ero, Charmangarri, Guarriña, Izremi Baiti! Omieto,